Срібний карась і короб Вперше срібного карася і коропа завезли до Європи римляни з Азії. Карасі менші за розмірами і мають яскраве забарвлення. Коропи забарвлені скромніше. Штучним добором від китайського карася виведено багато порід золотої рибки. Карасі чудово пристосовані до життя як у природних, відкритих водоймах, так і в штучних. У наш час коропів можна знайти і в Північній Америці, і в Європі. Трав'яний коруп, він же білий товстолобик, допомагає людям очищати водойми і канали від зайвих водоростей. Перше. Доглядати за золотою рибкою дуже просто. В акваріум насип тонким шаром промиті камінчики. Гравій. Поклади декілька великих декоративних камінців. Обов'язково посади водяні рослини для постачання кисню. Друге. Налий в акваріум води і бережно випусти в нього рибку. Надалі щодня потрібно годувати рибку, регулярно чистити акваріум і міняти воду. Камбала. Камбала поширена у всіх відкритих морях світу. Види камбали різні за розмірами. Від великого атлантичного палтуса до маленької рибки морський язик. Вони затаюються на дні, чекаючи свою улюблену здобич – молюсків і маленьких рибок. Риба-чорт, він же вудильщик теж камбалоподібна риба яка живе на морському дні. Вона покрита гулями і шкіряними клаптиками-наростами, які допомагають їй замаскуватися. Ця риба приманює свою жертву на своєрідну вудку, і тільки но маленька рибка підпливе, ковтає її. Як і в інших камбалоподібних, в морської камбали один бік тіла значно світліший за другий. Тіло дуже сплющене з боків. Очі на верхньому боці голови. Очі у мальків камбали принароджені розміщені з обох боків голови. Коли вони підростають, поступово тіло стає плоским. І очі так само, як і рот, переміщуються на один бік голови. Скринька фактів. Атлантичний палтус має до 2 метрів завдовжки і масу до 325 кг Камбала змінює забарвлення тіла залежно від зміни кольору грунту. Непомітна для інших риб, вона терпляче чекає на свою здобич.